anioł i święty anioł do Mateusza i Łuki. Ale pochodzi z daleka, z Jezjer Jezercy. on usłyszy wołającą Isus pređe i dođe u svoj grad i gled, donesoše mu oduzetoga koji ležaše na odru i vidjevši vjeru njihovu reče Isus oduzetome ne boj se čado ratoju ti se klijesi Twoim i gł neki od kniżewnika lekoše u sebie, Oajkuwi na Boga. A Jesus, vidzieszy pomy sły nichowe реcze. ЗАШТО ВИ ЗЛО МИСЛИТЕ У СРЦИМА СВОИМ? ЖЕР ШТА Е ЛАКШЕ РЕЧИ, ОПРАШТАЮТИ СЕ ГРИЖЕСИ, ИЛИ РЕЧИ, УСТАНИ И ХОДИМ? А ВИ ДА ЗНАТЕ ДА ВЛАСТИМА СИН ЧОВЕЧИ, НА ЗЕМЛИ ОПРАШТАТИ ГРИЕХЕМ? Dada reče odu zaom na ustani uzmi oddar svoj i di domu svoga i ustavć oti da domu svoma, a na народ vidješi zradivi se i prosvoi Boga koju je dao takvu vlast ljudima. ono uđe Isusu jedno selo i žena neka, po imenu Marta primi ga u kuću svoju. I u nje pješe sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovi i slušaše besedu njegovu. A Marta se zauzela da ga što bolje usluži i pristupivši reče mu, Зар ти не мариш што ме сестра моја Постави саму да служим Реци јој дакле да ми помогнем Исус одговараюци реча јој Марта, Марта, принаш се И узнемираваш за многом а само је једно потрабно, ај је Мария добри дијо изабрава, који јој се неће одузети, а док он то говораша, подиже глас једна жена из народа и рече Blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao, a on reče, va istinu, blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju. svetoga duha. Čuli smo nedavno od jednog kavuđera da su starca pajsije svetogorca pitali zašto su drevna bremena svetimo monasi išli da se move Na onim mjestima gdje je demonska sila svoje dejstvo očigledno projavljivala. glavnom su to bila mjesta gdje su se demonima prinosile žrtve. Mjesta gdje su se idolopoklonici okupljali i na razne načine demonima žrtve prinosili. Nelijetko i krvne žrtve, nerijetko i ljudske žrtve. Znamo da su vrlo često malu djecu prinosile majke i očevi. Znamo da su se i trudne žene prinosile. Znamo da su se i dnevno hiljade i hiljade muškaraca i žena prinosile na žrtvu raznim Bogovima ako svete te idove uvijek jednom lažnom bogu, Satanu. I na tim mjestima njegova energija je bila izrazito prisutna. Prostor totalno ozrača. I pitaju starca Pajsija, svetogorca, našeg savrmenika, pitao ga jedan, starac, budući starac i duhovnik ovdje sa naših prostora i od našeg rode. Zašto su se drevni monaci molili baš u tim da, li, da bi očistili ta mjesta? Starac Paisi je taj sasud Duha Svetoga obdaren najskupocjenijen od svih Darova, darom rasuđivanja odgovorio mu je da ima i tog razloga dakle da očiste mjesto ali postoji još jedan razlog bliži njihovim potrebama i nama vrlo važno da ga znamo a to je da bi bili botri u molitvama Da se ne bi opustili, da ih ne bi duh ravnodušnosti uhvatio. Ili duh mlakosti, a to je najgore duhovno stanje po učanju naših svetih otaca. Od tog stanja gore gnema. I sva loše stanje ishodi iz njega. Ni vluć, ni hlaga. Temperatura danas ...više nego uobičajem. A pošto su i drevni monasi, drevni sveti oci bili od našeg roda... ...i našom bolešću, i oni bili zaraženi... ...ali mnogo više zainteresovani za izceljenje i za zdravlje nego što smo to mi... ...onda su se trudili na razne načine da svoju bolest izcijele. Jedan od načina bio je i taj odlazak na ta mjesta gdje su osjetili veliku silu smrti i razorno dejstvo i potpuno realno dejstvo demonskog svijeta, dakle i njegovog postojanja i njegovog usmjerenog djelovanja. I to im je podizalo stepen pažnje i trezvenosti i molitvene bodrosti. I onda su se vraćali u svoje manastire, u svoje opšte žića, u svoje kelije, naoružani i strahom Božijim, opaljeni plamenom ada, osjetivši dubinu mrožnje demonskih sila. Duboku svijest o svojoj nemoći i sve jasniju svijest da im samo Bog može pomoći. A ta svijest stečena uvijek se projavljuje i rezultira dobrom molitvom i pravom, neprelesnom pobožnošćom. I ovo vrijeme, braćo i sesto i ovaj grad nuđe upravo takve mogućnosti. I je pomeni Sveti Kalojić, i je pomeni smo došli u ovaj grad mlada predvažemo i Svetogorskim monasima i Sinajskim pustinjacima i svim zainteresovanim za trezveni život i za svoju svoje emocije i za должен я усмотрено mržnje мръжње до посете и у вај град и у вај просто до осете и до буду присутни за време и до богопоклонничких огјања и празновања до осете ако има живота у њима дување патуних Da osjete kako zvuči adska pjesma, kako se ad raduje, pogibi ljudi. Da osjete mržnju prema čoveku i na svojoj koži. Ne da bi ostali na tome, nego da bi bolje ispoštovali spasitelja svoga, da bi spasenje vidjeli samo u njemu, nikom drugom. I ovo vrijeme, braće i sestre, i ovaj grad, pogotovo ovi vrlo važni mjeseci, gdje se pod opuštenju Božjem, a izliva, neskriveno, možemo svi to da doživimo. I možemo, zaista možemo, da vidimo da je rešenje upravo u onome što nam crkva danas nudi. Na danošnji dan, dan v skrseje gospodnje. Smrt je brace sesre previše oči gledna. Dejstvo smrti je previše oči gledno. Dejstvo g grje, kako je smrt izazov je previše oči gledno. I dejstvo onoga ko nas navede na grh ko prvi pogliješi ko prvi smrt okusi i koje svakom drugom u usta stavlja kroz njegove ponude i mance, dakle prisustvo satane, je previše očigledno. A svata očiglednost dovodi braći i sese do jednog vrlo važnog, vrlo dragocenog zaključka i nudi jedno najvažno, to jest najvažnije, viđenje. viđenje daj i svijest, i vjeru da je izvaz iz ove situacije samo jedno Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista iz ove situacije braći sese, nema izvazka to treba da znamo i bolje da što to što prije prepoznamo, nema izvazka Mo, možeš da mijenjaš grad možeš da mijenjaš odiću Možeš da mijenjaš zvanje, ime, prezime. Možemo mnogo šta da zamijenimo. Bubrege. Možemo da mijenjamo poštanu sržu. Mogu krv da nam promijene. Razne organe. Nema u tome izvlaska, braće i seste. Možemo da mijenjamo i vjera. Nema izvlaska. Izvlas je samo jedan. Iz ovog bezumlja, iz ovog potova iz ovog ludiva, iz ovog kruga, postoji samo jedan izraz. A to je smrt i vaskrsenje. Hristovo vaskrsenje. A u njegovom vaskrsenju i vrata otvorena za svakog od nas. Što prije to shvatimo, braće i sest, bit nam lakše, bit će Kako reče jedan od otaca na navremenom savremenih, da je nedjeljna haljina praznična haljina satkana od smrti. I kad ide na svetu i božanstvenu liturgiju, obavezno nju obrači haljinu satkanu od smrti. Divna haljina, jedina dostojna ovog dana, i načina života na koji nas je Gospod pozvao. Svaka druga halina je ružna, braće i sestre. Ružna i surišna. A kad hrišćanin odbuče smrt, ne obračuje da bi se pomirio sa njom. Ko to radi? Oni koji istinski umiru, koji će sutra umrijeti, koji će sutra smrt, da pogomju param parčat, i da proguta svojim žvalama adskim. Oni uopšte ne razmišljaju o smrti. Ja sam znak da je smrt osvorila čovjeka jeste njegovo nesjećanje na smrt ne razmišljanje o smrti. U učenju naše crkve nema boljeg znaka da je čovjek pronašio život od toga da vi se sjeća i koliko se smrti sjeća. Da krišćani i sestre od svetoga hrštenja obučeni su u odjejanje smrti. A zašto? Zato što obučeni u tu halinu, odjeveni njome, imaju jasnu svijest i jako dobro zaštićenu svijest od svih bacila i virusa ovoga svijeta, kojih nije malo. I za smrti braća i sestra, i za jako izražene svijesti i njenog doživljaja, može da postoji samo još jedna misao i još jedna svijest, dublja od nje, koja i čini život pravoslovnih hrišćana. Ako te svijesti nema, ako te vjere nema, ako tog osjećanje u srcu nema, onda, braći i seste, mi jesmo umrli. Nas je smrt bavila, jer postoji razlike između onoga ko smrt uzima i njome se odjeva, dakle, projavnuje moć nad njom, kao nad odranim tigrom, u kožu uzima i odjeva se u nju. Znači da ga je prije toga, propo, raspolio, odrao, osušio Božu i njome se odijelo. Tako i pravoslavni hrišćani, smrt rasporiše, braći i sestre, silom Božijom, nožem, mačem blagodati Božije, mačem svetih tajni, u svetoj tajni hrštenja rasporiše, u svetoj tajni miropomazanja, ognjem sagorješe, prepariraše, I uzeša je kao odjeđu, kao odeždu, prazničnu odeždu, da se njome, braćo i sestre, ukrasimo kao trofejo. Šta svijet može da ponudi? Zakolju vuka, dobro urade ovo, dobro urade ono, zarade ovoga ili onoga, a šta je sa smrću? Gde je njena koža? Niko ne može time da se pohvali, braće i sestre. Smrt se hvali nad njima. Koliko odranih duša, koliko odranih života, koliko grobova, braće i sestre, nad kojima smrt triumfuje. A pravoslavni hrišćani, crkva Hristova, daje silu djeci svojoj. Da se smrti ne boje, da smrt satiru, Da gazde i nju, da gazde i grijeh, da gazde i demon, da staju na svu silu vražiju. Današnji dan, braće i sestre, jeste praznik pobjeda života nad smrćem. Ako se nismo oblukli u te haljine, pronašali smo, braće i sestre, već je postalo dosadno, već je postalo na aporu, već je vruće, već nas noge bove, u glavi se vrti, već čekamo kad ćemo da odemo. To su neminovne posledice neimanja ovog stanja u ovog doživljaja. A onaj ko takvo stanje ima, on bi mogao čitavog života da bude ovdje, da ne izlazi jer ne vidi potrebu za tim. Otvaraju mu se oči, vidi velike stvari, vidi vječnost, vidi život vječni, I vidi onovi ako mu daje, ko sve to nosi i donosi. Mnogo je važno, braći i sestre, da na današnji dan kad slavimo i polaganje rize pre sv. Bogorodice, njenu tkaninu, njenu haljinu, haljinu one, koja je u svojoj utrobi nosila sušti život, sami život nosila u svojoj utrubi. Haljinu one koja je pokrivala tijelo u kome je samo božanstvo bilo, braći sestre, sam izvor besmrtnog života, Tak haljina, njena časna riza je dobila takvu silu, takvu moć, da tamo u onom domu, kod one jevrajske žene, bilo je mnoško bolesnika od raznih bolesnih, bolesnih, koji su dobijali iseljenje. Nema bolesnih koju ta riza nije iseljivao. Čak nisu ni znali šta je unutra one to dugo vremena krila. Posjetili su veliku silu, mnogi su se iseljivali, dolazili, vjerujući da je neka sretinja. Ne znajući šta se u njoj krije. I tek u petom vilku dva senatora vizantijskog cara Lava, Božijim promislom, otkrivi su kakva se svetinja nalazi u domu te starice vjevstvenice i na čudesan način uzeli prijuzu presvete bogorodice i odnijeli u cari grad Na veliku radost i patriarka i cara i čitavog grada. I položili je u svetu crku Vlokernu čuveni hram gdje se mnoge projave sile Božje događale. I tamo otvorio se novi istočnik iz selenja. Ono što želimo danas da primijetimo ovdje, iskoristiliš i ovaj praznik kao dobru, odskočnu dasku. Jeste to da mi, braće i sestre, u pravoslavnoj crpi, u bilo kojem hramu, iako mi ovdje nemamo časni pojaz, ni časnu rizu presvete pogorodice, ali imamo nešto još svetije od toga. Imamo, braće i sestre, svetinju nad svetinjama. To je mnogo važno da znamo, jer to ne znamo, opet problemi, braćo i sestre. Mi koji smo sabrani, koji se sabiramo i koji ćemo se sabirati ovdje, dolazimo, braćo i sestre, i stajemo pred dveli Božje, pred oltar Božji, a na oltaru, na predstavu Božje, najveća vrijednost, najveći dar, najveće bogatstvo, najveća čast kako nas pozivaju najvozglas, jer tebi priliči svaka slava, čas i poklonjenje. Došli smo ovdje, i sestre, ne da Boga ispoštujemo površku, djeljivićno, nego da mu prinesemo svo svoje biće, da ga maksimalno ispoštujemo, onako kako znamo da ga počastujemo, braći i sestre. A što je najvažnije Bogu prinijeti? Pažnju, braće i sestre. Naravno i fizički biti prisutan. Posvetiti mu svo svoje srce, sva svoje osjećanja, svu svoju pažnju i sve svoje želje, svu svoju volju. Tako se prinosi svaka slava, svaka čas, tako se Bogu poklonjenje prinosi. Nedostojni smo, braće i sestre, borati u ovom kramu, ako smo rasijani ako smo umom negdje izvan, ako vrtimo koza zna koje pomisli, kozna zna koje likove, ovdje u ovom trenutku kad stojimo pred ulicem slave Božije, tako se Bogu čast, slava ne prinosi. A On, kako smo čuli u ovom Svetom Evanđelju, vidi i pomisli svakoga od nas. Ovdje farisevi kažu, vidi ga, kuli na Boga, kad je rekao da otpušta grijehe. To su rekli u sebi, braći i sest, i mi danas ovdje sabrani. Ko zna šta mislimo, ko zna kakve pomisli sad prolaze kroz naš Ali ko zna, Bog zna, braći i sest, dok je prisutan ovdje, vidi pomisli svakoga od nas. Bukvalno svaku pomisel, svako pomjeranje misli. Svaki stepen na skali rasijanosti i nepažnje. Sve osjećaja braća i sestre, sve vidi. To apsolutno znanje, apsolutni uvid. Pri tome ne špilunskog porijekla, nego čovjeku ljubivu. Brinući, braća i sestre od nama, ne želeći da budemo rasijani, kad je ovdje zbog nas. Kad je samo ovdje zbog punote našeg života zato treba znati da u crkvi imamo sve braće i sestre sve su nam želje ovdje ispunjene ovdje nismo došli da imamo i da se hvalimo rizom presvete bogorodice a vjerujemo da bi svako od vas vjerujemo i nadamo se je tako volio da ima samo jednu nit iz tog pojasa ili iz te rize da ima kuću I smatralo bi to velikim blagoslovom, velikom čašu. Da ne kažemo da ima kivot sa pojasom presvete Bogorodice, koji se nalazi u manastiru Vatopedu na Svetoj gori, da ga ima kući, to bi braći se bio veliki blagoslov. Šta bi drugo tražio, šta bi drugo, drugo htio? Imaš takvu svetinju. A od nas ovdje niko je nema. I šta to znači, jesmo li mi time siromašeni, usiromašeni? Nismo, braći ses. sese. Ovaj praznik i svi događaj vezani za njega, postavljen je iz jednog praktičnog, suštinski važnog razloga. Da nas pocijeti da nam pažnju skrene, da ovdje u crti, za vreme svete liturgije, nemamo pojas, nego imamo mjub koja je tim pojasom bila opasana i tom rizom pokriven Imamo nju, braći i sestre, imamo njenu krvu. Pri tome, duhom svetim, prožetu i od tog sjedinjenja nadumnog, čudesno začeo se sin Boži postao čovjek, braći i sestre, Ova protio se. Upravo on, Dejstvom Duha Svetov, je osvetio i njenu utrobu, osvetio je i odjeću kojom je bila odjevena, braće i sestre. Od trenutka začeća, Majka Boža je postala izvor velike blagodati. I ta izvor, braće i sestre, i dan danas, radi i dan danas izvire ta živa voda. A ta voda jeste upravo tajna nad tajnama, tajna tijela i krvi Boga čoveka Isusa Hrista. Zato je mnogo važno da znamo i da na ovoj svetoj liturgiji, iako smo poprivično pospani, umorni, lijeni, bolesni, polumrtvi, živi, ali upravo zbog toga važno istacije, da je danas ovdje prisutan sam Bog, njegovo tijelo i njegova krv. Dakle, onaj Bog koji je o sve što utrobu majke Božje, i njen pojas, i njenu rizu. Upravo uzrok osvećenja je ovdje, braće i sestre. Zato pristupajući svetoj tajni pričešće, treba da znamo da smo udostojeni većeg blagoslova, nego da smo na bilo kojem drugom mjestu, pred bilo kojom drugom svetinjom, biti pred svetim putirom, braći i sestre, veće je, nego biti pred svim svetinjama na jednom mjestu sabrani, pred svim kivotima ovoga svijeta, pred svim pojasima, pred svim pokrovima, pred svim rizama svih svetitreda i majke Božke važnije je biti pred svetim putilom važnije je njega cjelivati i iz njega nagnuti iz njega piti braće i sestre i jesti nego bilo šta drugo ako je to važnije od poklonjenja bilo kojem drugom svetom jestu onda sigurno da je važnije od bilo kojeg drugog posle, bilo koje druge misli, želje, osjećanje. Zato svetna vitorgija, svaki put kad se služi braći i sestre, mnogo daje, mnogo nuži, ma ne mnogo, daje maksimum braći i sestre. Zato je mnogo važno spremati se za nju. Zahtjevno je, tačno je, mnogo je zahtjevno. Liturgija mnogo zahtjeva tražnih čitavog čovjeka i dok god nismo predani srcem, uvijek osjećamo veliku iscrpljenost braće i sestre, poslije svete liturgije. Je pažnu treba prinjeti, treba je otimati od raznih misli, želja, osjećanja, nije to mala borba. Treba tijelo disciplinovati da stoji mirno pred veličanstvenom slavom Božjom je za to je potreban napolj i podrih, nemali podrih, i gospod je toga svijesta, ali pragoslov da je. I tako trudivši se, braće i sestre, postepeno čovjek dolezi do saznanja, do svijesti, da je maksimalno ispoštovan u crkvi Božijoj. I da su svi problemi sa onim najvažnijim problemom ovdje riješeni. Problem smrti je riješen, potencijalno problem grijeha, potencijalno problem džavova. Ovdje je gospod sa nama, ako je on sa nama, ko će protiv nas? Kako može smrt tamo gde je Bog prisutan? Vaskrsli Bog. Kako može grijeh tamo gde je on u kome nema grijeha prisutan? Kako može džavo, braće i sestre, tamo gde je vladika angela? Zato i mi, prebijeći u hramu u pravoslavnoj crkvi, trudeći se da živimo po vjeru. Oslobazujemo prostor srca, braću i sestre. I onda ta radijacija grijeha, radijacija pakve i smrti, može da djeluje samo potsticajno na nas, da nas još više ukrpljuje, da na ovom putu istrajemo, da na njemu sve temeljnije poteze pravimo. Da se što više svim svojim bićem Bogu priljubljujem. I kad vidimo veliko odstupništvo svijeta, tu demonstraciju pakvene gordosti, Bogomržnje, pa ima ni većeg pocicaja nego da dođeš kad prođeš kroz tu, tu atmosferu Bogu odstupništva, da dođeš na svetu liturgiju gdje si siguran da je Bog prisutan i da mu prineseš svaku slavu, čast i poklonjenje, da se osvobodiš od tog pritiska bezumlja, rasijanosti, udjela, grijeha i smrti, ovdje i na ovaj način, kroz svetu liturgiju, gdje je Bog prisutan, braći i sestri, i gdje se daje tijelom i krvom. Zato ne treba bježati iz ovih gradova, Ne treba bježati od ovog vremena, braći i sastri. Ne treba bježati iz ovih problema. Ne treba ih ni rešavati na pogrešan način. Jer oni se, kako rekli smo, ne mogu riješiti iz ove situacije. Se ne može pobjeći sen kroz ona vrata koja je Gospod otvorio. Tačnije kroz ova vrata na kojima se trenutno nalazimo. Na vrata Carstva Nebeskog Kroz smrt, grijehu, smrt svijetu, smrt džavogu, tako je umrijeti, braći i sese. tako se problem rešava. Smrć, grijehu, umrimu, svijet, umrimu, džavog, umrimu. Da nema ništa sa tobom, da te više nema na raspolaganju, jer si mrtv, ne može s tobom da raspolažaš. A biti mrtav u grijehu znači biti živ u Hristu Isusu Gospodu našem. Takav čovjek, a to jeste pravoslavni hrišćanin, riše probleme, braće i sestre. Njegov novi problem je ushođenje iz sile u silu, navikavanje odnosnosti tanje sve većih barovina, vezivo tarenja, ne I taj plač očajnički, to roptanje, to nije borba, nije Gospod došao te gleda kako ropčeš i kako se navodno trudiš da nešto malo projavi. Otvori od nebesa, a ti hoćeš samo odsijaj tog od svjetla da imaš negdje u tvom podruhu. Došao je, braći i sestre, sve da ozrači, sve svjetlošće da obasija i um i vol A da jeste tako evo i sveta liturgija, evo ne njegovo izaslanstvo, ne razgojenice Carstva Nebeskog, ne audio i video zapisi, ne dobro propovjedanje ili pripovjedanje ne iz druge, treće, četvrte ruke, ne dobra imitacija, nego on sam, braćo i sestri, «Ovo je moje tijelo, ovo je moja krv». je dakle, nikakvog posrednika. «Bog u tijelu, a kroz tijelu, u prostoru i vremenu». Zbog čega? Zbog nas. Zbog našeg vječnog života, zbog našeg vječnog bogatstva, vječnog blaženstva. Ako hoćemo tako, braći i sestre, dobro smo došli i izvolimo. Ako nećemo to Nema potrebe da se ovdje zadržavamo, nema potrebe ovdje vrijeme da gubimo. Zato prepoznajmo u ovom prazniku, naš praznik, veliki praznik, prepoznajmo izobilje života, braćo i sese, ne nekoliko kapi na vrhu jezika, nego nebesku bujicu i slav Božije ljubavi, milosti koja nam se daje izliva kroz krv njegovu i kroz ne nepotrošivo bogatstvo. Prepoznajmo tu ljubav i poklonimo je se braću i sestre i ispoštujmo je. Prinesimo svaku slavu potpunu čas i potpuno poklonjenje i majci Božjoj i njenoj časnoj rizi i časnom pojasu, ali još više Njoj samoj, čiju krv primamo, kroz sveto to pričešće, krv, kroz koju nam se i sin njen povapvoti i daje. To je, braće i sestre, ono što Gospod očekuje od nas, to je ono što Gospod nama daje. Svaki put kad smo sabrani, svo vrijeme dok vremena bude, a i mi u vremenu na ovaj način, I to je siguran znak da ćemo i dobru vječnost naslijediti. Plaženu vječnost u kojoj, daj Bože, zastupništom presvete Bogorodice svi da se nađemo i tamo zajedno sa njom da slavimo Sina i Boga njenog, a Boga i spasa našeg Isuse Hrista, kome sa Otcem i Duhom svetim neka je slavo u vjekova, vjekova Amen